ויכרעו אפיים ארצה על הרצפה, וישתחוו. והודות לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. והמלך וכל העם זובחים זבח לפני ה'. ויזבח המלך שלמה את זבח הבקר עשרים ושניים אלף, וצאן מאה ועשרים אלף. ויחנכו את בית האלוהים, המלך וכל העם.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 וביום עשרים ושלושה לחודש השביעי, שילח את העם לאהליהם, שמחים וטובי לב, על הטובה אשר עשה אדוני לדוד ולשלמה, ולישראל עמו. והיכל שלמה את בית אדוני ואת בית המלך, ואת כל הבא על לב שלמה לעשות בבית אדוני ובביתו, הצליח. וירא אדוני אל שלמה בלילה,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 ולעשות ככל אשר ציוויתך, וחוקי ומשפטי תשמור, והקימותי את כיסא מלכותך, כאשר קראתי לדוד אביך לאמור, לא יכרת לך איש מושל בישראל. ואם תשובון אתם, ועזבתם חוקותי ומצוותי, אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם,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 על אשר עזבו את אדוני, אלוהי אבותיכם, אשר הוציאם מארץ מצרים, ויחזיקו באלוהים אחרים, וישתחוו להם, ויעבדו. על כן הביא עליהם את כל הרעה הזאת.